نَظَلَّلِ لَنَذْهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَوْفِرُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ حِقْدِ السِّنَانِ وَالسَّيِّئَاتِ مِنْ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لا نَبِيَّ بَعْدَهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِنَّ Asyarrul umuri muhdhafatuha fa inna kulla muhdhafatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fil nar. Ikwanatiillah azami wallahu wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam rangka bersilaturahmi dalam rangka untuk saling nasihat menasihati. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tawasau bil haqq saling menasihati saling wasiat mengwasiatkan dalam kebenaran dan kita tahu ya alhamdulillah teman-teman di sini banyak sudah belajar bahasa Arab ya kalimat tawasau itu dari wazan tafaal tafaalukumun itu menunjukkan ada saling dari dua belah pihak yaitu kita harus saling nasihat menasihati dan sebelum saya menyampaikan Kalimat yang ingin saya sampaikan kepada anda sekalian, ya saya berterima kasih kepada e, pengurus takmir masjid Paukung Raya, ya, terkhususnya kepada beliau Pak Ridwan yang telah memberi kemudahan kepada ikhwas sekalian untuk mendudut ilmu dan untuk mengenal sunnah Rasulullah SAW, terutama di zaman yang penuh dengan e, syahwat di mana mana terbuka terhumbar aurat wanita, yang zaman ini sangat Para muda sangat butuh untuk tegar di atas sunnah untuk bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sementara syahwat datang kepada mereka dari segala penjuru. Adapun materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini sebagaimana tadi diumumkan yaitu tentang kewajiban untuk beramal, kewajiban untuk beramal. Insyaallah dan ya Allah waiyakum. Allah Subhanahu Wa Taala sangat Memberi perhatian tentang masalah amal. Ya. Oleh karena dalam ayat banyak Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladhina amanu wa amilu salihat. Innal ladhina amanu wa amilu salihat. Sembunya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Padahal kita tahu bahwasannya, Menurut akidah ahlu sunnah wal jamaah, Amal itu merupakan bagian daripada iman. Amal itu merupakan bagian daripada iman. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, Menjendirikan penyebutan amalan setelah keimanan. Yang dalam e, istilah para ulama adalah zikrul khas ba'dal am. Penyebutan yang spesial setelah penyebutan yang general, yang umum. Padahal amal termasuk daripada keimanan. Ibarat kalau misalnya anda mengatakan telah datang para ulama atau telah datang para masyayih dan syekh bin bas rahimahullah. Misalnya mengatakan demikian. Telah datang para ulama dan syekh bin bas Bukan berarti Syekh bin Bas, bukan dari para ulama, namun ana menyendirikan penyebutannya, mengkhususkan penyebutannya, karena tingginya ilmu beliau dan karena keutamaan beliau. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Inna l Amanu wa Aminu Salihat, sembunyi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan penyebutan amalan. Agar kita orang-orang yang beriman dan orang-orang yang uh, percaya akan kepada Allah Subhanahuwataala untuk memperhatikan masalah amalan. Oleh kerana itu Allah menyebutkan ini Allah Hukum. Kita semua tahu akan banyaknya dalil yang menunjukkan akan pentingnya ilmu dalam Al-Quran Allah Subhanahuwataala mengatakan Kullu hal ya'astawiyyaladina ya'alamuna waladina la ya'alamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentunya tidak sama. Ya? Allah subhanahu wa ta'ala membedakan antara anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu. Anjing yang tidak berilmu kalau berburu binatang, maka haram hukumnya untuk kita mengambil buruan tadi. Tetapi anjing yang mu'alam, yang berilmu, yang telah diajar, dilatih untuk berburu, kalau kita lepas anjing tersebut, kita katakan bismillah, maka hasil buruannya bisa, bisa kita makan dan hukumnya halal. Kalau anjing saja dibedakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana dengan manusia? Maka wajar saja Allah mengatakan qul hayyul ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man salaka tariqan yaltamisu 'ilman fa bihi tariqan ila jannah barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju untuk mencari ilmu maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga dan kalau saya ingin menyebutkan tentang utaman ilmu terlalu banyak dalilnya, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Namun yang ingin saya ingatkan pada ikhwas sekalian. bahwasanya ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ilmu yang mendatangkan amalan. Adapun ilmu yang tidak membuahkan amalan, maka tercela di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan akan menjadi bumerang bagi pemilik ilmu tersebut. Dan ini telah dijelaskan dengan panjang lebar oleh Al Imam Ash-Sha'bi, rahimahullah dalam kitabnya Al Muwafaqat. Beliau menjelaskan bahawanya ilmu itu bukan ibadah yang independen, bukan ibadah yang mustakillah. Ya. Dia menjadi ibadah takala membuahkan amal. Adapun kalau tidak membuahkan amal, maka bukan merupakan ibadah dan tercela di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Lem tazul qadma abdin hatta yusalla yusalla an arba' an ilmihi kima amilabih". Di antaranya, kepada Rasulullah SAW, sungguhnya seorang hamba ya, ya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat kelak tentang empat perkara, di antaranya pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala an ilmihi tentang ilmunya atau yang diamalkan dari ilmunya, itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak bertanya tentang ilmunya apa yang dia pelajari Allah tidak tanya demikian. Apakah anda menghafal aqidah wasitiah? Apakah anda menghafal matan ini? Apakah anda mahir bahasa Arab? Tidak Allah tanyakan. Allah tanyakan an alimihi fima amilabihi tentang ilmunya apa yang dia amalkan dari dari ilmunya. Oleh karena jika ilmu tidak diamalkan akan menjadi bumerang bagi pemilik ilmu tersebut. Kata Rasulullah SAW, Al Quranohudjatul lakk awalaih. Al Quran itu akan membela engkau di akhirat atau menjadi bumerang yang menyerang engkau di akhirat kelak. Kalau Al Quran kita amalkan, maka akan membela kita di akhirat. Namun jika Al Quran tidak kita amalkan, hanya kita ilmui menjadi wawasan saja, maka akan menjadi bumerang di kita bagi kita di akhirat kelak. Oleh kerana ikhwani fil ajanillahukum, ketahuilah bahwasanya hidup kita cuma sebentar. Hidup kita cuma cuma sebentar ya. bagaimana dijelaskan oleh para ulama hidup kita ini kalau kita teliti secara detail ternyata umur kita cuma cuma sebentar tarulah umur kita 60 tahun kalau umur kita 6, 60 tahun ada yang lebih dari itu ada yang belum meninggal 60 tahun sudah meninggal ada yang belum 40 tahun sudah meninggal tarulah umur kita 60 tahun 20 tahun sudah buat ngorok ya berapa tahun? 20 tahun karena kita tidur sehari berapa jam? 8 jam sepertiga hidup kita untuk tidur belum kita umur 1 sampai 15 Masih belum balik Masih belum dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala amalan kita 1 sampai 15 Jadi sisa umur kita tinggal berapa? 60 kurang 20, 40 40 kurang 15 berapa? Hah? Tinggal berapa? Mana yang teknik-teknik ini? 40 kurang 15 berapa? Ah, saya tidak tahu, saya tidak tahu saya saya 40 kurang 15, 2 25 Subhanallah, umur kita tinggal 25 tahun Untuk beribadah, untuk beramal Mengumpulkan Pahala uh, dari si Allah subhanahu wa ta'ala 25 tahun Waktu kita 25 tahun untuk dunia berapa? Untuk beribadah tinggal? Tinggal berapa? Oleh karena kalau kita teliti Ternyata umur kita, umur kita untuk beribadah kepada Allah Hanyalah sedikit Oleh karena hanya marilah kita manfaatkan Umur kita untuk beramal sebanyak-banyaknya Agar kita memperoleh pahala sebanyak-banyak Desi Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwanikillah Zani Allah wa iyakum Namun yang membuat kita malas beramal kenapa? Keyakinan kita. Keyakinan kita terhadap janji-janji Allah kurang. Kalau seandainya keyakinan orang itu mantap, yakin dengan janji Allah, maka dia akan semangat beribadah. Allah subhanahu wa ta'ala sengaja menjemuhikan ganjaran bagi orang-orang beriman. Untuk membedakan mana orang yang beriman kepada yang goib dan mana orang yang hanya beriman kepada yang dia lihat. Fala ka'lamu nafsun, Maukfiyalahum min korrati ayun yazaam bi makannu ya amalim. Maka seluruh jiwa tidak akan mengetahui balasan yang Allah akan berikan kepada mereka yang akan menyedapkan pandangan mereka sebagai balasan karena amal perbuatan mereka. Allah swt menyembunyikan. Rasulullah SAW hanya mengajarkan kepada kita akan ganjaran ganjaran. Kalau kita beriman, kalau kita lihat tahu bagaimana ganjaran yang di, disisi, disediakan oleh Allah kepada kaum muminin. Kalau Allah perlihatkan maka semuanya akan semangat beramal contohnya Rasulullah SAW bersabda roh atal fajri khairu minat dunia wa mafiha Salat dua rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan dan seisinya dunia dan seisinya, isi dunia, semua isi dunia antum kalau punya punya apa namanya yang diudian gaya apa namanya, free kira-kira jadi apa antum kira-kira ya? antum apa cita-cita antum kalau punya Freeport? Freeport free, pop. free pop itu milik antum kira-kira apa cita-cita antum pating antum poligami istri empat Artinya antum subhanallah bukan for report saja seluruh harta milik antum ya. namun kata Rasulullah sallam dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya orang yang imannya tentang hal ini dia tidak akan meninggalkan salat dua rakaat sebelum subuh selamanya namun kita kurang iman kita nyemberiman dengan yang kita lihat coba kalau ada misalnya orang siapa yang kerja ya 24 jam 3 satu minggu tidak tidur dapat mobil Avanza misalnya Kira-kira banyak orang tidak tidur enggak? Orang tidak akan tidur Kenapa? Karena di hadapan mata dia Satu minggu tidak tidur tidak apa-apa Minum kopi, kopi, kopi, minum apa Pokoknya tidur di pentung kepalanya Yang benar tidak tidur selama seminggu Untuk mendapatkan Avanza Orang rekat melakukannya Kenapa dia? Imannya sudah jelas di hadapan dia Pahalanya Namun kalau Rasulullah bilang Lebih baik daripada dunia dan seisinya Iyalah kita beriman Tidak amalnya tidak ada Berarti imannya kurang, kurang kuat ya, Imannya kurang kuat Rasulullah telah mengatakan Salatul rajuli fi jama'atin bi sab'in wa bi 27 darajah an salatil fadhli Rasulullah salallahu alaihi wasallam salatnya seorang di masjid 27 derajat 27 kali lipat pahalanya dibandingkan salat sendirian di rumah Kalau seandainya pahala itu nampak kata Rasulullah barang siapa yang salat di masjid Allah akan turunkan uang ya 27 juta Kira-kira masjid penuh enggak? Barang sehat yang selesai di masjid akan mendapatkan 27 ekor kambing. Kalau selesai di rumah satu ekor kambing, kira-kira masjid penuh enggak? Penuh kambing. <tuk> Rakyat orang. Kenapa? Karena orang kita tidak lihat padahal yang Allah yang janjikan buat kita lebih daripada itu semua hanya saja iman kita memang kita akui masih masih lemah iman kita maka kalau kita bagaimana amalan para sahabat jangan heran antum lihat Abu Bakar yang amalnya luar biasa kenapa imannya sangat tinggi kita ini imannya pas-pasan atau ke bawah ini jadi masalah kalau Rasulullah sallallahu mengabarkan tentang bidadari biar antum semangat beribadah ya. bagaimana kabar yang sangat indah yang Allah kabarkan di Al-Qur'an tentang bidadari kata SWT, ya, ya kata Allah Subhanahu wa taala ya kata Allah Subhanahu wa taala fihinna qasiratul basar lam yatamiddhunna insun qablahum wal jinn sungguhnya di surga itu ada bidadari-bidadari yang menundukkan pandangan mereka yang di sini para ulama ada dua tafsiran tentang kalimat ini para bidadari yang menundukkan pandangan ada yang mengatakan bidadari menundukkan pandangan mereka sehingga bidadari tidak pernah melihat laki-laki yang lain yang dia lihat cuma suaminya saja sama sekali bila dari tersebut Diciptakan Allah tidak pernah disentuh oleh manusia Dan tidak pernah disentuh oleh Oleh jin Antum nikah dengan seorang wanita Yang tidak tahu laki-laki kecuali antum Antum yang paling tambah bagi dia Karena tidak pernah melihat laki-laki ya? yang lain Itu tidak dari kalau di surga dia melihat antum saja yang paling paling wow di dunia ini Karena tidak pernah melihat yang lain Tidak pernah disentuh Kenal laki-laki juga tidak pernah Yang dikenal cuma antum itu subhanallah, itu nikmat yang luar biasa. Antum kalau sudah beristri, yang sudah beristri banyak orang. Menara sama sedikit. Ya. Antum tahu bagaimana sakit hatinya seorang suami jika sang istri membandingkan dan suami dengan laki-laki lain. Sakit hati antum. Wah suamiku, kamu kok enggak seperti Abu Fulan. Kamu naik motor, dia naik Afansa. Bagaimana tidak sakit hati antum? Suamiku, suami Abu Fulan, Masya Allah. Putih antum, kamu kok irang-irang gitu bagaimana? Kalau hati antum sakit perkela digitu oleh seorang wanita. Tapi kalau di surga, wanita yang dinikahkan buat antum adalah tidak pernah melihat, tidak pernah mengenal kecuali antum. Tidak pernah kecuali antum. Tafsiran yang kedua, ya. ya. Tafsiran yang kedua, khosiratu atrafi azwajihinna, yaitu para bidari menundukkan pandangan apa? Pandangan suami-suami mereka. Artinya apa? Saking cantiknya bidadari itu, suami-suami mereka itu orang-orang yang masuk surga tidak sempat untuk mikir wanita yang, yang lain. Kenapa? Karena saking cantiknya bidadari tersebut. Bagaimana cantiknya bidadari? Antum bisa bayangkan cantiknya bidadari? Antum tidak akan mampu. Kenapa ikhwan? Karena hayalan Antum terbatas. Benar ini. Yang Antum bisa bayangkan wanita tercantik adalah wanita tercantik yang pernah Antum lihat khayaran manusia itu terbatas berdasarkan apa yang pernah ditangkap oleh panca indranya oleh karenanya kalau saya bilang para akhwat bisakah wahai antunna para akhwat bisa membayangkan bagaimana tampannya Yusuf a.s mereka tidak akan mampu biar jungkir balik keringat tidak bisa membayangkan bagaimana tampannya Nabi Yusuf kalau ada lelaki tertampan di dunia sekarang Antum suruh 5 orang wanita lihat akan mungkin terterang melihat ada lelaki-laki yang tampan luar biasa tapi kalau Antum kasih jarum pentok terlihatlah teriak sakit-sakitan bagaimana tampannya Yusuf AS? sampai para wanita matang jadi mereka tidak sadar bagaimana tampannya tidak bisa antum bayangkan karena antum tidak pernah melihat makhluk setampan apa Nabi Nabi Yusuf AS. demikian juga bila dari antum bayangkan cantiknya seperti apa tidak bisa antum bayangkan karena khayalan antum yaitu ter terbatas Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat-sifat benar-benar yang sangat banyak Lukukum maknun kata Allah mereka seperti mutiara yang tertutup bayangkan tidak pernah ada yang buka yang buka cuma antum indah betul tidak itu indah kata Allah Taala Wakawai baat roba bila dari itu ya roba umurnya sebayak Wakawai kawai itu kaib iaitu seorang wanita yang memiliki maaf maaf saja buah dada yang tegar tidak tidur itu sifat sifat berbeza ada yang senyum-senyum. <laughs> Gimana antum tidak semangat beramal? Allah janjikan seperti ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau talaat imraatun min min ahli jannah la malat, ma'ala abu atma wa la malat ma'abaynahumariha." Kata Rasulullah Sallam, kalau ada seorang wanita surga muncul dalam di dunia ini, ya maka akan menyinari antara langit dan bumi subhanallah dan akan bumi ini antara langit dan bumi akan tersebar atas bau yang semerbak bau yang harum bagaimana cantiknya beda yang kata Rasulullah SAW alaihi ala ratha khairun min dunya wa ma kerudungnya yang ada di atas kepala bidadari itu lebih baik daripada dunia dan isinya lebih baik daripada jutaan wanita di dunia itu baru kerudungnya ikhwan. Belum hidungnya, <Guli x2> Belum idungnya. Oleh karena ikhwan filah zani Allah wa'ya'akub. Antum semangat beramal. Allah subhanahu wa ta'ala sengaja men mengingini -ing -ing antum dengan janji surga. Agar antum sabar. Karena dunia ini adalah penuh dengan cobaan. Huf patil jannah tu bil makarih. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci. Antum harus sabar. Menghadapi syahwat. Syahwat yang... Uh, di mana-mana wanita buka aurat ya. kata Rasulullah sallam man syaribal khamr fid dunya lam yasrubha bil akhirah barang siapa yang minum bir di dunia tidak akan minum bir di akhirat ya. man labisa al harira fid dunya lam yalbasuhal akhirah barang siapa yang pakai kain sutra bagi laki-laki maka dia tidak akan makainya di, di akhirat karena di akhirat ada kain sutra dipakai orang-orang mulia pakai kain sutra dan dia boleh minum bir Allah sudah mengharamkannya di dunia ini oleh karenanya tunggu berbahagia Orang-orang yang para pemuda yang terkalah dihadapkan dengan cobaan, dia pun menundukkan pandangannya. Terkala dia berduaan dihadapan internet, kemudian muncul godaan-godaan dari internet, kemudian dia tahan dirinya. Kenapa takut kepada Allah Subhanahu Wataala dan mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wataala? Dan saya yakin keantung semua sudah diuji oleh Allah Subhanahu Wataala. Tidak ada di antara kita yang kemudian tidak lulus ujian dan ada lulus ujian. Syahwat dimana-mana dihadapan kita ya. Kita kalau keluar di jalan, subhanallah Kanan-kiri oke okay. <gif> Atas, bawah, kanan, kiri ya. Kalau tindukan pandangan lebih parah Melihat langit juga bahaya Oleh karenanya Kita harus bersabar dengan Ujian yang Allah berikan kepada kita Intinya pada pengajian kita kali ini Saya hanya ingin mengajak cerita Ada sebuah cerita Karena ini volume Sidaturahmi saja bukan kajian ilmi ya. Ada sebuah cerita Bagaimana barang siapa yang sebagai pembenaran hadis Nabi SAW Man Allah minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah SWT Maka Allah akan berikan yang terbaik lebih baik daripada apa yang telah dia tinggalkan Tersebutlah seorang syih yang terkenal, tersohor ingin, Namun saya tidak ingin menyebutkan namanya Tersohor di e, negara Arab Saudi Syekh ini bercerita Tadkala dia sedang hajian Tadkala beliau sedang di mina. Dia bercerita Suatu saat dia bersafar ke Tanah air tercinta Indonesia Maka dia pun Ini Syekh Saudi pasti Indonesia ini? Syekh? Syekh Saudi apa Indonesia? Syekh Saudi Maka dia pun menginap di sebuah hotel Di kota Jakarta Tadkala di malam hari Tiba-tiba ada ketukan Tak tahan-tahan dia tidak tahu. Ternyata dia, kalau dia buka pintu tersebut, dia melihat suatu makhluk yang paling cantik yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Allah Subhanahu Wa Taala membuat perincian wajahnya itu sangat sangat cantik. Rupanya pelacur. Rupanya lah. pelacur kata dia tidak pernah dua mataku ini melihat wanita secantik wanita ini. Saya pun ketakutan kata si saya. saya pun tutup segera pintu pintu halal. Kemudian saya berwudhu. Kemudian saya beristighfar. Tiba-tiba, tidak berapa lama lagi, datang ketukan berikutnya. Assalamualaikum. <Glian> Intinya godaan. Siapa yang tidak tergoda pada kali itu? Tidak ada yang lihat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka datanglah iblis, kata dia. Iblis kepada saya ngomong, ayo lakukan saja. Tidak ada yang tahu. Kan nanti tinggal istighfar. Allah Maha Pengampun. <Glian> iblis itu yang datang juga pada anda. Sama saja. Iblis kan kerja sama ya. Kan anak bilang iblis tujuh hebat agung hebat abang zulkurupal kauli guru lah. Kata syaitan tu saling mengajari bagaimana cara menggoda manusia. Syaitan yang di sini yang mengatakan orang cerananya di atas seperti apa namanya kebanjiran di sana juga ternyata di luar negeri dikatakan apa Kebanj kebanjiran. Karena syaitan sama. Syaitan yang datang kepada syah ini mengatakan sudah antum tidak apa, apa nanti kan bisa istighfar. Ya. Kapan lagi dapat wanita secantik ini? Tidak ada yang tahu kesempatan. Ahnisha itu pun dia berdoa Kemudian dia sholat Kemudian dia sujud Kemudian dia berbanyak Dia mengatakan Allahu ma'asimni Allahu ma'asimni Ya Allah jagalah aku Ya Allah jagalah aku Terus Ketukan itu datang lagi Ketukan itu datang lagi Dia terus berdoa Berdoa Berdoa Berdoa Dia bilang Ya Allah Saya sudah berda'wah bertahun-tahun Ya Allah Apakah harus hancur dakwah saya Gara-gara wanita ini Dia kuatkan imannya Sampai akhirnya ketukan itu pun Hilang Alhamdulillah Allah telah menyelamatkan dia Akhirnya dia pulang ke Pulang ke mana? Pulang ke mana Saudi. Ya. Begitu turun di Jeddah, tiba-tiba belnya teleponnya berbunyi. Bunyi telepon. Tid. Maka dia pun mengangkat telepon tadi. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kata orang teleponnya, "Syekh, eh uh, dia perkenalkan dirinya, saya dari Janub, dari selatan Saudi, dan saya punya adik perempuan, dia tidak ingin menikah kecuali sama antum." Masyaallah. Kalau kita mana-mana. <laughs> Kata Syekh Ya akhi, anak sudah punya dua istri. Kata siapa? Kan ada punya dua istri. Umum pula, lu umum pula. Saya tidak butuh untuk nikah. Kata cang laki-laki ya, adik saya ini kalau tidak nikah sama antum dia tidak sakit. Saya tidak mau, tidak mau. Kata saya kata orang ini begini aja saya. Kita sepakat. Antum lihat dulu aja. Lihat dulu aja. Itu kalau menggoda seperti itu lihat dulu aja. Kata saya bolehlah kalau begitu. Eh. Akhirnya Syekh ini pergi ke kota Madinah dan mengisi pengajian di Masjid Kuba. Orang itu kejar satu keluarga datang ke Madinah. Sama adiknya dibawa. ke Ikut pengajian Syekh. Setelah pengajian di telefon lagi. Syekh gimana? Adik Syekh sudah hadir sekarang. Ya Yaudah kita ketemu di hotel mana. Akhirnya sepakat sebuah hotel Syekh pun datang di hotel tadi. Menunggu wanita tadi membuka wajahnya. Ayah sudah siap? Sudah. Nunggu 15 menit wanita itu tidak keluar-keluar. Ternyata wanita juga gemetar ya setengah jam kan malu namanya orang apa namanya orang kalau mau nador tuh malu jadi kalau antum ke, mau nador perempuan ternyata perempuan yang ngeliat antum begini <laughs> antum mending putus <laughs> wanita yang baik kalau ngeliat dia tuh untuk malu <laughs> berduka begini, begini tapi kalau antum ngeliat dia ngeliat antum hmm. apa <laughs> antum mending cabut aja ya, so. <laughs> karena di bagian dunia seperti di mentang-mentang dia cantik nah, ini kita kenyataan ada wanita cantik. Setiap kali dia datang dia tolak. Akhirnya dia kalau ngelihat lagi dia pede. Tapi laki lagi gelisah <guluh> Jangan seperti ini. Walinya oh, itu pun gemetar, takutan Sampai satu jam kata, "Sini satu jam keluar, saya pulang aja." Enggak, <guluh> enggak, lihat akhirnya keluar juga. Begitu dibuka cadarnya kata, "Syekh, demi Allah dia lebih cantik daripada yang pernah saya lihat di hotel, di hotel. Masyaallah. Kapan kita dapat kesempatan gitu?" <guluh> <guluh> Makanya benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an billah, awwadhullahu minhu." Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Maka Allah akan berikan yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Tinggal satu kisah sebagai penutup pertemuan kita kali ini. Sungguhnya, Alhamdulillah, masih banyak orang yang beriman. Masih banyak pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu SWT. Tak kala digoda, tak kala dia bersendirian. Dia bisa tabah. Seakan-akan ada godaan yang pernah ditimpa oleh Nabi Yusuf AS, dia pun bisa menghadapinya. Tersebutlah seorang lelaki, seorang mahasiswa di Islamic University of Madinah. Berasal dari negara Afrika. Dari mana? Afrika. Tentunya berkulit hitam. Sang lelaki ini ternyata sekamar kita di Yaman itu sekamar-kamar, ya. jadi sekamar dengan sahabatnya orang Rusia. Orang Rusia. Jadi terkadang jadi masalah. Yang saya dulu tinggal sebuah kamar, jadi eh, saya Indonesia di ujung, kemudian di tengah ini orang Bangladesh guru karate, kemudian di ujung orang Afrika juga, juga guru karate. Dan jadi masalah yang Afrika tidak suka AC, yang orang Bangladesh suka AC. Saya sih patra saja. Tidak <tuk> <tuk> <tuk> ya, mungkin saya berkutik, sudah mau bikin, mau anuh. Kalau dingin tinggal pakai selimut, tinggal ke saya tinggal di kipas-kipas. Saya tidak berani. <tuk> Karena itu juga karate. Kalau terjadi apa-apa, bahaya. <tuk> Intinya, jamiah memang sengaja mencampur antara, eh, jadi tidak Indonesia semua. Karena Indonesia semua ngobrol ke akibat Indonesia. Jadi dicampur, Indonesia campur Afrika, Afrika campur mana, dicampur-campur jadi di kamar ini ternyata Afrika ini tinggal bersama seorang mahasiswa dari Rusia tibalah waktu untuk liburan musim panas sekarang ini, maka mereka sebelum liburan musim panas membeli banyak hadiah hadiah buat keluarga, buat anak-anak macam-macam ya, terutama istri tercinta yang ditinggal setahun ya, ya kemudian beli hadiah Ter rupanya orang Rusia ini dia beli abaya kalau abaya, itu jilbab yang ada cadarnya ya, namun masih terbuka apa? Mas? matanya Akhirnya dia pun beli Dan dia tes di kamarnya Dia ngetes itu ukuran istrinya Cagaimana dia pakai Tinggal matanya dua dan pasti kelihatan putih tangannya Orang usia rambut putih Ternyata temannya Afrika masuk Kata dia Afrika itu terbuka pintu Kata dia lak Kata dia Kata dia Ini digoda ujian Ini makanya orang Afrika dikenal dengan Yusuf Jami'ah bukan Yusuf alaihissalam tapi Yusufnya ini Fritur Madinah akhirnya dia pun la la la hari terputar kepatnya dia jatuh sampai disebutkan diriwayatkan ada riwayat yang lain dia masuk ke rumah sakit untuk bayangkan subhanallah ternyata masih ada orang yang tegar di atas ujian yang sangat berat ternyata dibuka jenggotan dan komisan antum subhanallah antum akan diuji seperti itu meskipun dalam, bukan dalam untuk nyata terkadang antum di depan internet terkadang antum di depan video terkadang tidak ada orang lihat maka andai antum bertakwa kepada Allah, yakinlah bahwasanya Allah Maha melihat apa yang telah antum perbuat. Hadirin ikhwani fillah tani Allah wa Para ulama menyebutkan ya, Jangan seperti Syuhnun dari seorang ulama Hanafi dia mengatakan, jangan anda menjadi musuh iblis tatkala di hadapan orang. Namun tak tatkala sendirian di kamar di teman sejatinya. Di luar masya Allah jenggotan di atas ini, ah, haram haram haram di kamar mukak-mukak. Hati-hati. Jangan sampai seperti itu. Mereka katanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yastakhuna minan nas wa la yastakhuna Mereka orang-orang kafir itu yastakhuna minan nas. Mereka itu kata Ibnu Abad yastakhuna minan nas wa la yastakhuna Mereka malu kepada manusia namun tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau maksiat di hadapan orang malu, namun ketika bersendirian tidak malu padahal Allah melihat melihat dia Oleh karena itu, kami filasanin Allah wa aykum. Wala hak sama antum. Terkadang seorang ya, jangan terkelakukan hal yang haram, melakukan hal yang mudah yang boleh. Terkadang dia malu kalau dilihat orang. Antum seorang ustaz, kemudian makan es teh apa es? Es yang ada apa? Atau makan permen, permen gambar Mickey Mouse misalnya antum makan. Kira-kira malu tidak dilihat orang? Padahal halal dia makan permen ini Halal, tapi kalau ada yang lihat malu itu pandai pengalaman halal malu antum, yang dia juga anak kecil misalnya, wah wabi makannya, malu antum apalagi maksiat apalagi maksiat, tentunya kita malu kepada manusia oleh karena Allah subhanahu wa ta'ala lebih utama untuk kita untuk kita malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala seandainya kita semua yakin Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat dan maha akan balas amalan kita, tentunya tidak akan ada yang yang bermaksa dia kalau seandainya setiap seandainya di Indonesia ini dipasang kamera di setiap sudut dan kamera tersebut dipantau langsung oleh kepala brimob ya. barang siapa yang melanggar laku yang dipanggil. kira-kira orang baik semua enggak? baik semua padahal Allah senantiasa memantau kita dan padahal kita tahu azab Allah siksaan Allah sangatlah pedihnya dan mengaksa ikhwanifil azanallahu wa'alaikum apa yang bisa anda sampaikan Semoga bermanfaat dan semoga menjadi nasihat bagi ana dan bagi antum sekalian. Tidak ada forum tanya jawab atau ada ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya enggak? Saya persilakan. Kalau ada yang bertanya 10 menit. Kalau tidak ada alhamdulillah. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Bagaimana Pak? Meningkatkan keimanan dan keyakinan di zaman zaman sekarang. Ya meningkatkan keimanan dengan banyak ikut pengajian dan bertekad setiap apa yang kita dapatkan kita amalkan. Setiap apa yang dapatkan kita amalkan dan sering antum ya dan ini nasihat yang paling penting Yaitu hendaknya antum banyak solat tahajud. Ya bangunlah ya, sebelum subuh untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salubilaihi wan suniyyam. Kita dah kholijan salam selepaslah di malam hari, ketika orang sedang tidur, ini saya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ya, antum bangun subuh, tidak usah banyak banyak, 20 menit sebelum subuh, Salat twitter 3 rakaat kemudian berzikir, ingat dosa-dosa dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mencari hamba-hamba yang dimikir, Allah turun ke langit ke dunia, langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir. Halminsa ingin taufiyasuklah, apakah ada di antara hamba-hambaku yang meminta, akan aku kabulkan permintaannya. Halimus terkhirin, terkhiral, terkhiralah. Apakah di antara hamba-hambaku ada yang minta ampun akan ampuni dosa-dosanya? Antum cari muka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang semua sedang tidur, antum cari, cari muka. Gimana Allah tidak menambahkan keimanan sama antum? Untuk teori terlalu banyak lakukan amalan. Untuk tambah keimanan apa? Amalan. Tidak usah teori-teori gini. Antum sudah bangun sholat malam, insya Allah Allah tambahkan keimanan. Tentunya dengan banyak dan juga dengan banyak apa? Belajar dan banyak ikut pengajian. Kalau lagi tanya? Silakan, Pak. Pak. Pak. Ah. Kepala Ah. Itu sana ngomong di Pak? Anu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. I can't speak English. <laughs> Ah. Yahudi dia tadi tanya tentang berlainan antara ini kan, dan Israel. Jadi eh, Yahudi itu eh, atau Israel, Israel itu adalah Nabi Yakub alaihi alaihi salam. Adapun kalimat Yahuda atau Yahudi, Yahuda atau Yahudi, Yahud itu khilaf di antara para ulama. Apa asal dari kalimat apa Yahud ada yang mengatakan kerajaan bernama kerajaan Yahud ada yang mengatakan dari amal dari firman Allah inna hudna ilaik ya, kami bertobat kembali kepada kau ya ya Allah yang jelas uh, Israel itu adalah Yakub dan seluruh keturunan Yakub namanya Bani Bani Israel Nabi Yakub punya anak siapa dari antaranya? siapa? Nabi? Nabi Yusuf AS kemudian tadi 12 apa? 12 saudara Nabi Nabi Yusuf, Bin Yamin, dan dan yang lainnya oleh kerana kita tahu ya Nabi Ibrahim alaihissalam semuanya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim punya anak dua siapa Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Ishaq punya anak Nabi Yakub Nabi Yakub punya keturunannya seluruhnya adalah apa bani Israel jadi bani Israel artinya anak-anak keturunannya Israel Israel itulah nanti Yakub alaih alaihissalam Nabi Yakub alaihissalam itulah namanya Israel sekarang Yahudi ya adalah suatu keyakinan beragama. Bahwasannya nabi yang jadi patokan adalah nabi Musa alaihissalam. Dan setelah nabi Musa ada nabi-nabi yang menyimpang. Bisa jadi yang beragama Yahudi adalah Israel. Bisa jadi bukan Israel. Jadi Yahudi itu adalah suatu agama keyakinan. Adapun Israel adalah keturunan siapa? Nabi Ya'ub alaihissalam. Bisa jadi ada orang Arab yang termasuk dalam agama Yahudi. Meskipun dia bukan dari Bani Ismail. Israel, paham ya oleh karenanya orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi mengayal bahawa mereka mengatakan yang disembelih itu bukan bukan Nabi, bukan Nabi Ismail tapi Nabi siapa? Nabi Isha' karena Isha' itu bapaknya Nabi Yakub. karena mereka tahu yang disembelih oleh Ibrahim adalah yang mau disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah Nabi yang mulia dan seluruh Nabi-Nabi setelah Nabi Yakub adalah keturunan Nabi Yakub, seluruhnya ya Nabi Yusuf, Nabi Isa, seluruhnya keturunan Nabi Nabi Yakub. Adapun yang Nabi yang turun Nabi Ismail cuma satu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya kembali kepada Nabi Ibrahim alaihi alaihi salam. Nanti dijelaskan Pak. Pakai bahasa Perancis boleh, bahasa Inggris boleh. <laughs> saya bahasa Jawa bisa saya coba tapi saya juga enggak bisa. Ada yang bertanya? Alhamdulillah kalau Ah, oh, ya, itu Terus? Download tadi semuanya, Saudara. <laughs> ya, jadi la yukallifullahu nafsan usaha. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak membani seorang di luar daripada kemampuannya. Dah kita tuntut ilmu, namun kita bertekad kalau ada kesempatan kita akan beramal. Karena tidak semua orang negeri apa? Kesempatan. Ya. Saya mau sholat malam ini. Baru baca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat malam rakaat pertama baca uh, al-baqarah rakaat kedua ali imran al-nasr al ketiga al Imran, Pengen saya terapkan. Padahal besok ada ujian. <laughs> ya sudah lain waktu aja. Tapi antum bernekat ya sholat tiga rakaat atau satu rakaat. Ya, kalau tidak bisa seperti nabi yang apa yang penting berusaha mendekati sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak mengapa antum belajar. Namun antum tidak duduk oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali yang antum mampu mampuin. Namun antum harus tunjukkan kepada Allah bahawa antum itu berusaha untuk ber beramal. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Antum ada ntekat, ada niat untuk beramal atau tidak? Yang tahu hanyalah hanyalah Allah. Ya. Jadi tidak apa, apa. Download, download, download, download. Nanti diamalkan ya. Ada yang bertanya? Ya. Tentang. Ya tentang ya jelas ya setan ya setan itu sudah berpengalaman dalam menggoda manusia. Apalagi iblis gembongnya sejak zaman Nabi Adam tidak pernah meninggal. Inna kamilan mubarin kata Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau termasuk orang yang ditangguhkan kematiannya. Ya. Jadi syetan sudah tahu orang seperti anda mahasiswa godanya dengan gini. Sudah ngeri. Ustadz itu setannya juga tingkat ustadz ya. yang profesor tingkatnya juga tingkat profesor. Oh orang ini dia kalau dikasih harta tidak goyang dikasih korupsi tidak mau korupsi tapi dikasih cewek jatuh setan ngerti ya ini digoda, ini digoda dengan ini setan ngerti oleh karenanya tidak bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa oleh karenanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu senantiasa berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya Allah yang membolak balikan hati manusia tegakkanlah hatiku di atas agamamu ya. kalau datang setan beri syubhat menimbulkan keraguan maka kita segera Berusaha menghilangkan subhat tadi. Jangan kita simpan di hati. Jangan simpan di di hati. Ada orang kasih subhat. Allah katanya maha kuasa atas segala sesuatu. Bisakah Allah menciptakan Allah subhat ini? Aduh, kima? Katanya maha kuasa. Kok bisa menciptakan Allah? Bingung. Kita harus segera tanya ustaz ustaz. Bagaimana ustaz? Ada jangan lontong diamin aja. Mikir lontong Mungkin saja ya. <laughs> jangan lontong dengan berit itu. Antum bertanya sama ustaz jawabannya? bahasanya itu pertanyaan yang keliru itu pertanyaan yang keliru kenapa? Karena kalau Allah diciptakan, berarti bukan Allah namanya khalik ya khalik, yang makhluk, ya makhluk tidak ada khalik plus makhluk khalik sekaligus makhluk yang mencipta tidak diciptakan. kalau ada Allah menciptakan Allah berarti Allah yang kedua itu makhluk dan bukan Allah jadi pertanyaan ini sejak sudah keliru sama seperti orang bertanya, bisakah anda naik ke bawah? sama seperti itu atau bisakah anda turun ke atas Itu sama jawabannya Tidak wajib bertanya awal sudah awal Sudah keliru Oleh karena setiap ada syubhat Segera sampaikan kepada ustaz Tapi antum jangan sampaikan kepada ustaz Kalau ustaz lagi tegang Antum ajak makan bakso Baru ustaz ada syubhat Kamu syubhat melulu menolong aku <tji> Jangan oleh karena itu Antum juga harus milih waktu yang tepat Untuk bertanya kepada ustaz Karena sebagian orang, sebagian orang sms terus, telepon terus Benar ini? Ini pengalaman pribadi ya telepon SMS terus subhanallah. Jadi terkadang tidak dipandang ustaz kayaknya punya waktu luang banyak ya. Punya ustaz luang, Punya waktunya luang. Padahal ustaz juga si, sibuk ya sebagaimana untuk belajar dia juga, dia juga belajar, dia juga berdakwah dia juga mau mencari nafkah ya. Ustaz disuruh mengisi pengajian jauh-jauh ya, apa, -apa nafkah dari kasih ongkos, ongkos bis. Emangnya ustaz belajar jauh-jauh berangkat kemudian terbang kayak itu permainannya dia juga Keluar dulu untuk apa? Untuk ongkos bis, untuk ongkos kereta ya. Jadi, kita harus paham ya. Kita menutup Ustaznya ikhlas, kita juga ikhlas. Ustaznya ditutupnya, tapi pengertian pengertiannya Oleh karenanya, ini keluar dari pembahasan. Ya. Ada yang bertanya lagi? Terakhir, pertanyaan terakhir, terakhir. Siapa yang diluan? Ya sudah ini dulu, ini yang terakhir. Ya. Cepat sudah azan ya. Kenapa? Motivasi untuk belajar bahasa Arab, Ikhwanul Filaazaniyullahi Yakum. Tidak mungkin kau tidak memahaminya, tidak mungkin antum bisa memahami Al Quran dan Sunnah kecuali dengan bahasa Arab. Antum, antum tidak memungkinkannya. Ini untuk kalian mahasiswa. Ada orang haji 10 tahun, 20 tahun, ilmunya itu saja. Mau dakwah juga ragu-ragu. Saya bukan Ustadz, gimana dakwah? Kenapa? Karena tidak tahu bahasa Arab. Berbeda dengan antum, berusaha sungguh-sungguh tiga bulan belajar bahasa Arab. Setelah itu kalau antum haji, ilmu antum akan tertata, cerak-cerak, cerak-cerak gitu, misal tapi kalau antum tidak pernah haji ilmu tak tak keluar lagi tak keluar, keluar lagi tidak pernah bertambah ilmu antum padahal antum ingin jadi da'i dan pekerja yang paling indah yang jadi da'i bayangkan antum dakwah satu orang dia kenal tauhid kemudian atau dia tadinya tidak solat kemudian solat selama solat 50 tahun pahala yang akhir semua sama sama antum enak sekali jadi da'i antum nak dakwah hijau kemudian dia semangat haji kemudian ikut haji pahala haji nah, sama sama antum anda sudah menunggu, pahalanya masihnya ha? ngalir. Itu adalah ibadah yang apa, namanya pekerjaan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya e, hendaknya kita semangat belajar bahasa Arab, karena itu merupakan dasar agar kita bisa memahami, memahami agama-agama ini. Ada hadis bahwasanya di surga, apa bahasanya bahasa, bahasa Arab. Gimana kalau anda belum bisa bahasa Arab? <laughs> di surga tu ngomong apa? Hadisnya baik, ya, hadis, hadis lemah ada lagi yang bertanya. Biodarinya juga sah, gimana tu kalau biodarip? <tik> <tik> <tik> Aluminium jadi tidak paham. Adiknya pak Ait <faiz> ya. <tik> Ada yang bertanya. Terakhir-terakhir ya, mas, gimana? Uh, Allah alam yang jelas adalah yuwashwi sufi sudu rinnat yang membisikan apa? Bisikan dalam hati manusia. Setan bisik-bisik dan kenyataannya, uh, terutama orang-orang yang digoda oleh jin. Terkadang ada bisikan, bisikan-bisikan dalam hati. Namun apakah setiap saat setan menggoda? Saya rasa setiap saat setan berusaha untuk menggoda. tapi bisa jadi seorang membentengi dirinya dengan zikir dengan bacaan Quran. Ya. Dia berusaha membentengi di dirinya. Adapun setan berusaha untuk menggoda setiap waktu saya rasa demikian. Allah taala alam. Di saat yang apakah setan ada tidurnya? Apakah setan berhenti sekali sekali kalau dia eh, tidur mungkin dia tugaskan setan yang lain Allah alam. <laughs> yang jelas setan bekerja berusaha keras untuk antum di mungkin kalau setan lagi tidur antum lagi depan internet langsung bangun kesempatan untuk menggoda antum. Antum lagi salat dia menjauh dulu karena begitu salat dia lari. Begitu antum Allah waktu datang. Iya. Setan kan gitu di hadis. Kalau dia azan dikumandangkan, dia pun segera lari sambil terkentut-kentut. Begitu Allah wakbar antum sholat, datang dia. Membisikkan dalam hati antum, sehingga antum tidak khusyuk. Yang merenungkan apa yang ide antum, besok ujian, besok ini, besok ano. Tetapi antum sedang, sedang salat. Jadi syaitan berusaha menggoda manusia setiap saatnya. Allah ta'ala alam, besok, demikian sahaja. Faniqillah sallallahu yakum. Sebagai nana katakan tadi, ini sekedar... Forum silaturahmi ya apa yang ana ucapkan mungkin ada yang menyinggung atau ada yang berlebihan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua wabillahi taufik walhidayah asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh